Linnunradan käsikirja liftareille. Toinen osa. Kaukana linnunradan läntisen kierukkahaaran hyljeksityllä kartoittamattomalla laidalla on pieni merkityksetön keltainen aurinko. Noin 15 miljoonan kilometrin etäisyydellä sitä kiertää mitätön sinivihreä planeetta, jonka apinoista polveutuvat asukkaat ovat niin pöyristyttävän alkukantaisia, että he edelleen pitävät digitaalikelloa aika näppäränä keksintönä. Planeetan asukkailla on, tai oikeastaan oli, ongelmana se, että suurin osa heistä oli onnettomia suurimman osan elämästä. Tilannetta yritettiin muuttaa monin tavoin, joista useimmat kuitenkin keskittyivät pienten vihreiden paperinpalasten siirtelyyn ihmiseltä toiselle, mikä on sinänsä merkillistä, sillä eiväthän nuo paperinpalat olleet onnettomia. Niinpä ongelmaa ei pystyttykään ratkaisemaan. Suurin osa ihmisistä eli elämänsä ilkeinä ja onnettomina, jopa nekin, joilla oli varaa hankkia digitaalikello. Yhä enemmän valtasi alaa katsomus, jonka mukaan ihmiskunnan ei olisi koskaan pitänyt laskeutua alaspuista. Ja jotkut sanoivat, että jo puihin nouseminen oli ollut virhe, eikä kenenkään olisi koskaan pitänyt ryömiä merestä maan kamaralle. Sitten eräänä torstaina. Lähes 2000 vuotta sen jälkeen, kun eräs mies oli naulattu puuhun sen vuoksi, että hän oli ehdottanut, että olisi kiva olla hyviä toisille ihmisille ihan pelkästään vaihteen vuoksi, eräs tyttö, joka istuskeli yksikseen rickmans kahvilassa, äkkiä tajusi, miten maailmasta voisi tulla mukava ja onnellinen paikka. Tällä kertaa se onnistuisi, eikä ketään edes tarvitse naulata mihinkään. Ikävä kyllä, ennen kuin hän ehti kertoa kenellekään asiasta, tapahtui hirvittävä, typerä onnettomuus, ja hänen kaunis ajatuksensa vaipui ikuisesti unholaan. Sillä välin Artur Dentin on onnistunut paeta maasta erään ystävänsä kanssa, joka on osoittanut olevansa kotoisin pieneltä planeetalta jostain Betelkeusen lähistöltä. Hänen nimensä on Ford Prefect. Ja tällä hetkellä ystävykset ovat pahassa pulassa Wogonien rakennuslaivaston kapteenin kynsissä. No niin, mäan asukkaat. Saatko vielä yhden mahdollisuuden? Ajatelkaa tarkoin, sillä elämänne on hiuskarvon varassa. Valitkaa. Joko kuolette avaruuden synkässä tytjyydessä tai... Kerro. Ihan minun runoni oli. Itse asiassa minä pidin siitä. Oh -oh. Kyllä. Minusta siinä oli joitakin erittäin tehokkaita metafyysisiä vertauksia. Neinkö? Niin. Tuota, siinä oli monia mielenkiintoisia rytmityksiä, jotka loivat upeita vastakohtia. Tuota, ää... Vastakohtaisuuksia. Piileville surrealistisille elementeille. Jotka tuovat, tuota... Tuovat esiin ihmisyyden. Vogoniuden. Vogoniuden, anteeksi. Koko kuvan. Runoilijan sielun, joka löytää kotinsa maailmankaikkeutta syleilevässä kokonaisuudessa. Säkeiden harmoniassa ja elämän perusrytmissä. Jonka edessä kuulija tuntee perimmäistä tuskaa. Ja näkee vilauksen, tuottaa. Vilauksen, siitä mitä runoilija on tarkoittanut. Se meni hienosti, Arthur. Jörit, kuolkaa avaruuden tyhjydessä. Mitä? Ettehän te voi. Olen jos se vaikuttaa inhottavalta. Mutta se on ainoa asia, jonka osaan todella hyvin. Joten haluan pitää itseni hyvässä virheessä. mitä? Siis runojen kirjoittamisessa? Ei, vaan inhottavuuksien harjoittamisessa. Vartia, vie heidät ilmalukko kolmoseen ja heitä heidät ulos. Vastarinta on hyödytöntä. Ei, ette voi. Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, te ette voi meitä avaruuteen. Me olemme kirjoittamassa kirjaa. Astarinta on hyödytöntä. En minä halua kuolla nyt. Päätäni särkee edelleen, enkä minä halua mennä taivaaseen kipeänä. Minä olisin vain kärkkyisä, eikä minulla olisi yhtään kivaa. Älä huoli, Arthur. Kyllä minä jotain tekstään. Astarinta on hyödytöntä. Vastakohtani suksia? ...leville surrealistisille elementeille. <mah> Kuolema on aivan liian leffeen Ja Jaha, noniin. Loukussa ollaan vai mitä? Tuota, kyllä. Olemme loukossa! No, oletko sinä keksinyt mitään? Kyllä vaan. Mutta valitettavasti keino on käyttökelpoinen vain siinä tapauksessa, että olemme tämän ilmalukon sisäoven toisella puolella. Ilmeisesti se oli kuitenkin hyvä idea. Tosi hieno. No, miten meidän nyt käy? No, edessämme oleva ilmalukon ulkoluukku avautuu automaattisesti muutaman hetken kuluttua, jolloin lennähdämme ulos purkautuvan ilman mukana avaruuteen. Ja tokehdumme noin 30 sekunnissa. Tämä on siis loppumme. Me kuolemme. Niin. Tai ei? Hetkinen, mikä tuo katkaisija on? Mikä? Missä? Ei mitään, eikä missä. Minä vain pelleilin. Me kuolemme joka tapauksessa. Tiedätkö tällaisena hetkinä, kun minut juuri aiotaan heittää ulos Vogonien avaruusaluksesta, yhdessä Betelgeusen läheltä kotoisin olevan miehen kanssa, tukehtumaan avaruuden tyhjössä. Minä todella toivon, että olisin kuunnellut, mitä äitini sanoi minulle, kun olin pieni. Kuinka niin? Mitä hän sitten sanoi? Mistä minä tiedän? En ole Todella hienoa! Linnunradan käsikirja liftareille on todellakin merkittävä teos. Esipuhe alkaa näin. Avaruus, siinä sanotaan, on iso paikka, tosi iso. Et pysty kuvittelemaan, kuinka valtavan, typerryttävän, älyttömän mahtava se on. Saattaa olla, että matka kapakasta kotiin tuntuu pikkutunneilla sinusta loputtomalta, mutta se on pelkkiä pipanoita avaruuteen verrattuna. Kuulehan nyt, ja niin edelleen. Jonkin ajan kuluttua tyyli selkiintyy jonkin verran ja vastaan alkaa tulla tietoja, joita todella tarvitset, kuten esimerkiksi, että ihastuttavan Vetselamin planeetan viranomaiset ovat niin huolestuneita 10 miljardin planeetalla vuosittain vierailevan turistin aiheuttamasta kumulatiivisesta erosiosta, että jos planeetalla olosi aikana syömäsi ja ulostamasi materia määrässä on minkäänlaista keskinäistä vajetta, Poistetaan kyseistä määrää vastaava painoainetta ruumiistasi kirurgisin toimenpitein lähtiessäsi planeetalta. Tästä syystä on erittäin tärkeää, että pyydät kuitin joka kerta, kun olet käynyt vessassa. Luvussa, jossa kerrotaan, että avaruusaluksesta uloslentämisen jälkeen ihminen tukehtuu 30 sekunnissa, huomautetaan lisäksi, että kun ajatellaan sitä, kuinka valtava paikka avaruus on, ovat mahdollisuudet kaksi potenssiin 267 709 vastaan yksi sen puolesta, että yksikään alus ei satu paikalle noiden elintärkeiden 30 sekunnin aikana. Järisyttävän yhteen sattuman kautta tuo mainittu luku on aivan sama kuin erään islingtonilaisen asunnon puhelinnumero, jonne Arthur kerran meni erittäin hauskoihin hippoihin, joissa hän tapasi erittäin ihastuttavan tytön, jonka kanssa hänen ei onnistunut päästä puusta pitkään. Vaikka maapallo, tuo islingtonilainen huoneisto ja siellä ollut puhelin ovat nyt kaikki tuhkana, on jotenkin lohduttavaa ajatella, että niiden muisto kuitenkin jollain tavalla säilyi elossa, sillä tarkalleen 29 sekunnin kuluttua Ford ja Arthur pelastettiin. Erittäin korkea epätodennäköisyys. korkea Epätodennäköisyys käyttökelpoinen R-tulos miinus yksi kerroin laskettavissa. Laskaa. Keintemattomat oliot hiilimolekyylirakenteita Löytösektorin löytösektoriin koordinaatit 777 No, niin. Mitäs minä sanoin? Että minä kyllä keksisin jotain. Joo. Oh. Sano. as Minusta oli terävä aja. Tus etsiä ohikulkeva avaruusalus ja tullepi lasetuksi. Älä yritä. Sinulla käy. Vielytönsäkö. Mahdollisuus. Ne olivat ole mahtomat. Älä ole niin pirun kriittinen. Joka tapauksessa se onnistui. Jaha. Jaha. Missä me oikein olemme? En oikeastaan haluaisi sanoa tätä. Mutta minusta tämä näyttää South Endin satamalta. Luojan, kiitos. Mukava kuulla sinun sanovan noin. Kuinka niin? Minä luulin, että olen tulossa hulluksi. Ehkä sinä oletkin. Ehkä sinä vain luulit, että minä sanoin niin. No, sanotko sinä sen vai et? Luulen, että sanoin. Ehkä me olemme molemmat tulossa hulluksi. Ei sen puolen oikein mukava päivä seota. Ehkä meidän pitäisi kysyä joltakulta, mitä täällä tapahtuu. Hmm... Vaikka tuolta mieheltä tuolla. Tuolta viiksipäiseltäkö? Joka ryömii seinää ylös. Tuota, joo. Anteeksi, herra! Mm. Jos tämä on South End, niin siinä on jotain hyvin outoa. Tarkoitatko sitä, että meri on aivan tyyni ja kalliot ja talot lainehtivat? Kyllä se minustakin hieman kummalliselta vaikutti. Kaksi potenssiin 200 tuhatta vastaan yksi laskeva. Mikä tuo ääni oli? En tiedä. Kuulosti todennäköisyys lukemalta. Tai epätodennäköisyys. Epätodennäköisyys. Satama näyttää sulavan olemattomiin. Tähdet tanssivat, kuin hiekkamyrskyssä. Sataa lunta. Jalkani ajelehtivat kohti auringonlaskua. Vasen käteni on irronnut. Hitto, missä minä nyt pidän digitaalikelloani? Ford, sinä olet muuttumassa pingviiniksi. Lopeta heti. Kaksi potenssiin 75 000 vastaan yksi laskeva. Hei, kuka sinä olet? Missä sinä olet? Mitä täällä tapahtuu? Ja voisiko asiaa mitenkään vaikuttaa? Olkaa aivan rauhassa. Olette täysin turvassa. Mutta eihän seitä ole kysymys. Kysymys on siitä, että minä olen bottunut täysin rauhalliseksi penguliiniksi. Ja kollega kautta jalkavat yhtä loppua. Ei hätää. Sain käteni takaisin. Kaksi potenssiin 50 000 vastaan. Yksi laskeva. Se on tosin hieman pitempi kuin mihin minä olen tottunut, mutta... Olkaa. Eikö teillä todellakaan ole meille muuta sanottavaa? Tervetuloa kultasydän aluksellemme. Älkää pelästäkö mitään, mitä kuulette tai näette. Kärsitte melko varmasti joistain sivuvaikutuksista. Teidät pelastettiin varmalta kuolemalta epätodennäköisyystasolla 2 potenssiin 276 000 vastaan 1 tai ehkä vieläkin korkeampi. Risteilemme tällä hetkellä epätodennäköisyystasolla kaksi potenssiin 25 000 vastaan yksi laskeva ja siirrymme normaaliin avaruuteen heti kun olemme varmoja siitä, mitä normaali oikeastaan tarkoittaa. Kiitos. Kaksi potenssiin 20 000 vastaan. Yksi laskeva. Arthur, tämä on fantastista. Meillä on pelastettu alukseen, jossa on voimanlähteenä uusi ääretön epätodennäkeisyysgenerattori. Tämä on todella uskomatonta, Arthur. Arthur, mikä nyt? Arthur. Arthur. Nyt. Ford! Ulkopuolella on ääretön määrä apinoita, jotka haluavat keskustella meidän kanssamme kirjoittamastaan Hamletin käsikirjoituksesta. Ääretön epätodennäköisyysgeneraattori on ihastuttava uusi keksintö, jonka avulla on mahdollista ylittää tähtien väliset loputtomat etäisyydet muutamassa sekunnissa, ilman että tarvitsee sekoilla tunti pitkin hyperavaruutta. Periaate, jolla saatiin aikaan pieniä määriä rajallista epätodennäköisyyttä yksinkertaisesti kytkemällä Bumblewheeni 57 alimesoni-aivon logikapiirit atomin ratajäljittäjään, joka kellui vahvassa ruskeassa heräteliemessä esimerkiksi t oli tietenkin laajalti tunnettu ja sitä käytettiin usein tunnelman kohottajana ryyppyjuhlissa, panemalla illan emännän alusvaatteiden molekyylit siirtymään sekunnin murtoosassa osassa puoli metriä vasemmalle häilyväisyyden teoriaa noudattaen. Monet suuresti arvostetut fyysikot ilmoittivat, etteivät he aio sietää tällaista. Osaksi siitä syystä, että se oli tieteen hallentamista ja toisekseen siksi, ettei heitä koskaan kutsuttu tuollaisiin juhliin. Toinen asia, jota he eivät voineet sietää, oli se seinä, johon he aina törmäsivät yrittäessään saada aikaan äärettömiä määriä epätodennäköisyyttä, joka tarvittiin avaruusaluksen sinkoamiseen linnunradan etäisimmältä laidalta toiselle. Lopulta he ilmoittivat happamina, että tuollaisen koneen tekeminen oli käytännöllisesti katsoen mahdotonta. Mutta eräänä päivänä muuan opiskelija, joka oli jätetty siivoamaan laboratorioita eräiden erittäin epäonnistuneiden juhlien jälkeen, päätyi tällaiseen ajatuskulkuun. Jos tuollainen laite on käytännöllisesti katsoen mahdoton, sen täytyy siinä tapauksessa olla rajallisen epätodennäköinen. Siis on vain aluksi otettava selvää, kuinka epätodennäköinen tuo laite on. Syötettävä sitten tuo tieto rajalliseen epätodennäköisyysgeneraattoriin, pudotettava se täynnä todella kuumaa teetä olevaan kuppiin ja kytkettävä virta päälle. Hän ryhtyi tuumasta toimeen ja hämmästyi suunniltaan nähdessään kauan kaivatun, äärettömän epätodennäköisyysgeneraattorin ilmestyvän eteensä kuin tyhjästä polkaistuna. Vielä enemmän hän hämmästyi, kun viikkoa sen jälkeen, kun hänelle oli myönnetty galaktisen tutkimuslaitoksen kunniamerkki äärettömästä terävyydestä, hänet hakkasi hengiltä joukko raivostuneita, suuresti arvostettuja fyysikoita, jotka olivat vihdoin tajuneet, että kaikkein vähiten he saattoivat sietää älypäitä. Viisi vastaan yksi laskeva, neljä vastaan yksi laskeva, kolme vastaan yksi, kaksi. Siis yksi, yksi. todennekeisi